Ana Karenina, pista 52 Nu se simțise niciodată atât de înjosită ca în clipa când, chemându-l pe comisionar, auzit din gura lui relatarea amănunțită, cum așteptase și cum i se spusese că nu era niciun răspuns. Se simțea umilită și ofensată, dar înțelegea că, din punctul ei de vedere, contesa Lidia Ivanovna avea dreptate. Durerea îi era cu atât mai mare, cu cât rămânea neîmpărtășită. Nu putea și nici nu voia să o împartă cu Vronsky Știa că în ochii lui Deși el era principala cauza a nenorocirii sale Întâlnirea ei cu băiatul Părea un lucru puțin însemnat Știa că n-ar fi fost în stare Să pătrundă în adânc suferința sa Știa mai ales că atitudinea lui rece În această chestiune Ar fi putut să o facă al urât. Și Ana se temea de acest lucru Mai mult decât orice pe lume De aceea i ascundea tot ceea ce îl privea pe băiat Stând toată ziua în casă Ana încercă să născocească un mijloc ca să-și vadă copilul. Se opri la hotărârea de a-i scrie soțului. Începuse chiar scrisoarea când i se aduse răspunsul Lidiei Ivanovna. Tăcerea contesei o făcu să se resemneze și să se supună, dar scrisoarea, cu tot ce citi printre rânduri, o indignă. Răutatea asta, pusă alături de dragostea ei pătimașă și firească pentru copil, îi se păru atât de nedreaptă încât să revoltă împotriva celor ce voiau să o jicnească și nu se mai învinovăți pe sine însăși. Calmul ăsta e o prefecătorie," își zise ea. Ei vor numai să mă jignească și să chinuie copilul. Și eu să mă supun lor, pentru nimic în lume, Lydia e mai rea decât mine, eu cel puțin nu mint." În aceeași clipă, Ana se hotărâ să se ducă chiar a doua zi, în ziua de nașterea lui Serioja, de-a dreptul acasă la soțul ei, să cumpere slujile. Să le înșele ca să-și vadă cu orice preț băiatul și să spulbere minciuna aceea monstruoasă pe care o țesuseră în jurul nefericitului copil. Se duse la o prăvălie, cumpără jucării și chipzui planul de acțiune. Se va duce dis de dimineață pe la ora 8 când probabil Alexei Alexandrovici nu va fi încăsculat. Va avea în mână banii pregătiți pe care îi va da portarului și feciorului ca să lase să intre. Fără să-și ridice voalul, ea le va spune că vine din partea nașului lui Serioja ca să-l felicite și să pune jucăriile lângă patul băiatului. Numai cuvintele pe care urma să le spună copilului nu și le pregătise. Deși își frământă mult timp capul, ea nu putu găsi nimic. A doua zi, la ora 8 dimineața, Ana a dintr-o birjă de piață și sună la intrarea principală a fostei sale case. Dute de vezi ce vrea, e o cucoană." Zise Capitonici, încă neîmbrăcat, numai cu paltonul pe dânsul și în galoș, uitându-se pe ferea la doamna cu fața acoperită de un voal, care stătea chiar lângă ușă. Ajutorul de portar, un tânăr pe care Ana nu-l cunoștea, nu apucă să deschide bine ușa, că Ana se și strecură înăuntru. Scoase din manșon o hârtie de trei ruble și o puse în mână. Serioja, Serghei Alexeici, rostia Ana și trecu înainte. După ce se uită la bancnotă, ajutorul de portar o opri la ușa cealaltă cu geamuri. Pe cine căutați? O întrebă el. Ana nu i-a auzit cuvintele și nu răspunse. Observând fâsticeala necunoscutei, capitonul ieșe chiar el în întâmpinarea ei, o lăsă să intre și o întrebă ce dorește. Din partea prințului Skorodumov, la Sergei Alexeiici, răspunse ea. Nu s-a sculat încă? Zise portarul uitându-se la ea cu oare aminte. Ana nu se așteptase deloc Ca atmosfera vestibulului Rămas neschimbat Din casa unde locuise nouă ani Să o impresioneze atât de adânc Amintirile, vesele și triste Năvăleau una după alta În sufletul ei Și Ana uită o clipă ce căuta acolo Doriți să așteptați? O întrebă capitonici Scoțându-i blana După ce -i scoase blana ce o privi în față, o recunoscu și, în tăcere, se înclină adânc în fața ei. Poftiți, excelență!" spuse el. Ana a vrut să spună ceva, dar nu putu scoate niciun cuvânt. Îl privi pe bătrân cu o rugă vinovată în ochi și început să urce scara cu pași ușor și repezi. Cu tot trupul a plecat înainte, agățându-și galoșii de trepte, ce alergă după ea, încercând să treacă înaintea ei. Profesorul e acolo, poate nu e îmbrăcat, mă duc să anunț Ana urcă mai departe scara cunoscută, fără să audă ceea ce spunea bătrânul Poftiți pe aici, la stânga, iertați că nu e grijit Sta acum în fosta odăia a divanelor, spuse portarul, răsuflând din greu Vă rog, așteptați puțin excelență, mă duc să văd Adăugă capitonăci și, după ce-i trecu înainte, deschise o ușă înaltă și se mistui în dosul ei Ana se opria așteptând. Abia s-a trezit, urmă portarul ieșind pe ușă. În clipa când portarul rostea aceste cuvinte, Ana auzi un căscat de copii. Și acest căscat, fu destul ca să-și recunoască băiatul, se răsară ca a Eva dinaintea ochilor. Lasă-mă, lasă-mă, dă-te la o parte!" zise ea și intră pe ușa cea înaltă. În dreapta ușii se afla un pat, iar în pat ședea în capul oaselor băiatul cu cămașa descheiată. Căsca și se întindea cu trupul aplecat înainte. Apoi buzele îi se împreună într-un zâmbet fericit și somnoros, și cu surusul acesta pe buze, copilul se răsturnă încet și dulce înapoi în pat. Serioja?" șopti mama apropiindu-se fără zgomot de el. În timpul despărțirii și sub dragostei pe care o simțea pentru dânsul în ultima vreme, Ana îl vedea în închipuire ca băiețel de patru ani, la vârsta în care îi plăcuse ei mai mult. Acum însă copilul nu mai era nici măcar așa cum îl lăsase. Se îndepărtase și mai mult de copilul de patru ani, crescuse și slăbise, aproape să nu-l recunoscă. Ce față slabă, ce păr scurt, ce mâini lungi, cât de mult se schimbase decât când îl părăsise... Dar era el cu forma capului său, buzele lui, cu gâtui moale, cu umera și largi. Serioja? Repeta Ana la urechea copilului. Băiatul se ridică iarăși într-un cot, își întoarse capul zburlit în dreapta și în stânga, căutând parcă pe cineva și deschise ochii. Se uită liniștit și întrebător câteva clipe la mai sa care stătea nemișcată înainte. Apoi deodată se fericit, și închizându-și din nou ochii somnoroși, se prăvăli, dar nu pe spate, ci spre dânsa în brațele ei. Serioja, scumpul meu băiețel! exclamă Ana, înăbușindu-se și cuprinsând cu brațele trupului Dolofan. Mamă! izbucni copilul, răsucindu-se în brațele ei, ca să simtă atingerea mâinilor cu tot trupul său. Zâmbind somnoros, cu ochii tot închiși, Serioja își puse mâinile pe umerii mamei, se lipi de ea, învăluind-o într-o mireasmă plăcută și călduță, pe care o au numai copiii în somn. Începu pe urmă să-și frece fața de gâtul și de umerii ei. Știam," zise copilul deschizând ochii, azi e ziua mea, știam că ai să vii, mă îndată. Și spunând aceasta, Serioja a dormit din nou. Ana îl cerceta cum cu privirea. Vedea cât de mult crescuse și cum se schimbase în lipsa ei. Îi recunoștea și nu îi recunoștea picioarele goale, atât de lungi acum, care ieșeau de sub plapumă. Îi recunoștea obrajii slăbiți și zulufii scurt de pe ceafa pe care i-o sărutase atât de des. Pipăia totul și nu putea spune nimic. O năbușeau lacrimile. De ce plângi, mamă?" o întrebă copilul trezindu-se de tot. Mamă, de ce plângi?" Trigă serioja cu glas plângător Eu? N-am să mai plâng Plâng de bucurie Nu te-am văzut de atâta vreme N-am să mai plâng, n-am să mai plâng Zise Ana înghițindu-și lacrimile Și întorcându-și capul în altă parte Hai, e timpul să te îmbraci Adăugă ea după ce-și mai reveni După câteva clipe de tăcere Fără să-i lase mâna Ana se așeză lângă pat pe un scaun pe care erau pregătite hainele lui Serioja. Cum te îmbraci fără mine? Cum mă? Ana a vrut să vorbească simplu și vesel, însă nu cu tu și-și întoarse iarăși fața în altă parte. Nu mă mai spăl cu apă rece. M-a oprit papa. Dar pe Vasili Luchici nu l-ai văzut? Are să vină acum. Vai, te așezat pe hainele mele." Serioja a râse cu hohote anal privi și zâmbi. Mamă, măicuță, suflețelul meu!" strigă serioșa, aruncându-se din nou spre ea și îmbrățișând-o, ca și cum de-abia acum când îi văzut surâsul, înțelese bine cele ce se petreceau. Asta nu trebuie!" zise copilul, scoțându-i pălăria din cap. Apoi, parcă văzându o pentru prima oară fără pălărie, s-aruncă iarăși ca să o sărute. Dar ce-ai gândit despre mine? Ai crezut că a murit?" N-am crezut niciodată. N-ai crezut, puiul meu? Știam, știam," repeta serioja cuvintele lui preferate și luându-i mâna care îl mângâia pe păr, o lipi cu palma de gura lui și începu să o sărute. Capitolul 30 La început, Vasilii Luchici nu înțelese cine era doamna în vizită la ei și, aflând că venise chiar mama, acea femeie care își părăsise soțul și pe care el nu o cunoștea, deoarece intrase în slujbă după plecarea ei, rămase încurcat. Nu știa dacă trebuie să intre înăuntru, ori nu, sau să anunțe pe Alexei Alexandrovici. Sucotind în sfârșit că era datoria lui să-l scoale pe serioja la ora obișnuită, fără să țină seama de cine era acolo, mama sau altcineva, Vasili Luchici se că se apropie de ușă și o deschise. Dar mângâierile mamei și ale fiului Sunetul glasului lor și vorbele pe care și le spuneau îl făcură să-și schimbe gândul. Preceptorul clatină din cap și oftând închise ușa. Să mai aștept 10 minute," își zise el, tușind ușor și ștergându-și lacrimile. În timpul acesta, o mare emoție domnea printre servitorii din casă. Toată lumea aflase că venise cu coana. Capitonici o lăsase să intre și ea se afla acum în odaia lui Serioja. După ora 8, boierul obișnuia să treacă prin camera copilului. Toate slugile înțelegeau că o întâlnire a soților era cu neputință și că trebuia împiedicată. Cornei, feciorul personal al lui Alexei Alexandrovici, coborâ în camera portarului și întrebă cine dăduse drumul doamnei Carenina. Aflând de la capitonul că o primise chiar el și o condusese sus, Cornei îl mustră pe bătrân. Portarul se încăpățână să tacă, dar când Cornei spuse că pentru asta ar trebui dat afară, Capitonăci sări în sus și, dând din mâini cu aprindere, se apropie de el spunând. Da, aș fi vrut să te văd pe tine dacă dădeai drumul lor, nu. După ce ai slujit zece ani și n-ai auzit decât vorbe bune, te-ai fi dus și ai fi spus. Poftiți afară. Văd că ești tare în politică. Așa-i. În ce te privește pe tine, nu uit să-ți prazi stăpânul și să-i șterpelești blănurile." Bădăranule!" i-a disprețuitor Cornei și se întoarce spre Dădaca lui Serioja care intrase tocmai atunci. Maria Efimovna judecă și dumneata. I-a dat drumul, n-a spus la nimeni iar Alexei Alexandrovici trebuie să iasă din clipă în clipă și are să se ducă în odaia copilului. Ce întâmplare? Ce întâmplare? Oftă Dădaca. Cornei Vasilievici caută de ține pe loc într-un fel sau altul pe boieri, eu mă duc într-o fugă să o acolo Vai, ce întâmplare!" Când intră de daca în odaia copilului, serioja îi povestea mamei sale cum căzuse împreună cu un adenca, dându-se cu săniuța. Se rostogolisea răpeste cap de trei ori. Ana îi asculta intonațiile glasului, îi vedea fața și mimica, îi pipăia mâna, dar nu înțelegea ce spunea băiatul. Trebuia să plece, trebuia să-l părăsească." Gândea și simțea numai asta. Auzi și pașii lui Vasili care se apropiase de ușă tușind, auzi și pașii de dacei, care se deslușeau din ce în ce mai tare. Dar stătea ca pietrită. Nu era în stare nici să vorbească, nici să se ridice. Stăpâna, porumbița mea! Început de dacă a venit spre Ana, sărutându-i mâinile și umerii. Ce bucurie a dat Dumnezeu peste mititelul nostru! Nu te schimba deloc! Ah, de dacă, scumpa mea! Nu știam că ești aici, spuse Ana revenindu-și pentru o clipă. Nu mai stau aici, locuiesc cu fata mea. Am venit să-l felicit pe Sergei Alexeici, puișorul meu. Dedaca izbucnit deodată în plâns și început din nou să-i sărute mâna. Zâmbetul și ochii lui Serioja străluceau. Ținându-se cu o mână de maică sa și cu alta de Dedaca, el tropăia pe covor cu piciorușele goale, grăsuțe. Duioșia da cei lui iubite față de maică-sa îl încântă. Mămuță, ea vine des la mine și când vine, începu serioja, dar se opri, băgând de seamă că Dădaca spusese ceva anei și că pe chipul ei se întipărise spaima și un fel de rușine care nu-i stăta deloc bine mamei sale. Ana Arcadievna se apropie de serioja. Drăguțul meu, șopti ea. Expresia feței sale spunea adio, dar ea nu putea rosti cuvântul. Copilul însă înțelese. Dragul meu, dragul meu cutic! Șopti Ana numindu-l ca pe vremea când era mic de tot. N-ai să mă uiți? N-ai... și nu mai putut vorbi. Mai târziu, Ana găsia atâtea cuvinte pe care le-ar fi putut spune, dar atunci nu găsi nimic. Nu-i putut spune nimic. Serioja să înțelese tot ce voise să-i spună mai căsa. înțelese că era nefericită și că-l iubea, înțelese chiar ceea ce spusese de dacă în șapte. Auzi cuvintele? Totdeauna după ora 8. Și înțelese că fusese vorba despre tatăl său și că maică-sa n-avea voie să-l întâlnească. Înțelegea aceasta, dar nu putea pricepe de ce îi să i se ivea pe fața ei spaima și rușinea. Ea nu era vinovată, se temea totuși de el și se rușina de ceva. Vreau să pună o întrebare care i-ar fi lămurit în dar nu îndrăzni. Vedea că maică s-a suferea și era milă de dânsa. Se lipităcut de ea, apoi spuse în șoaptă. Nu pleca încă, nu vine așa de repede. Mama îl dădu la o parte ca să vadă dacă el știe ce spune și în expresia înspăimântată a feței lui, ea citică serioja nu numai că vorbise despre tatăl său, dar parcă o întrebase ce trebuia să gândească despre acesta. Dragă serioja, zise Ana, iubește-l, el e mai bun și mai cum se cade decât mine, eu sunt vinovată față de el, când ai să fii mare, ai să-ți dai seama. Nimeni nu-i mai bun decât tine, strigă desnedăjduit băiatul printre lacrimi și agățându-se de umerii ei, o strânse din toate puterile în brațele lui slabe care tremurau din pricina încordării. Ana a început să plângă tot atât de zdrobită, copilărește ca și el. Între timp, ușa se deschise și intră Vasilii Luchici. La cealaltă ușă se auzeau pași. De dacă aș opti cu spaimă, vine și întinse Anei pălăria. Serioja se lăsă pe pat și izbucni într-un plâns cu hohote, acoperindu-și fața cu mâinile. Ana îi dădu mâinile la o parte, îi sărută încă o dată fața udă și cu pașă repede și pe ușă. Alexei Alexandrovici venea spre ea, văzându o că Renin se opri și-și plecă fruntea în pământ. Deși spusese cu câteva clipe înainte că el e mai bun și mai cum se cade decât ea, când aruncă o privire fugara asupra lui și le revăzu în toate amănuntele, Ana simți că se trezește întrânsa, un sentiment de dezgust și de mânie, precum și de invidie, fiindcă el avea copilul. Cu o mișcare bruscă, ea-și lăsă voalul în jos și, iuțind pasul, și aproape în fugă din odaie. În greaba ei nici n-avusese timp să scoate jucăriile. Le duse înapoi cu ea acasă, așa cum le alesese, o zi mai înainte, cu atâta dragoste și cu atâta tristețe. Capitolul 31 Oricât de mult dorise să-și revadă băiatul, oricât de mult se gândise și se pregătise pentru evenimentul acesta... Ana nu și închipuise că întâlnirea aceasta avea să o impresioneze atât de puternic. Întorcându-se în apartamentul ei singuratic de la hotel, ea nu înțelese mult timp ce căuta acolo. Da, totul s-a sfârșit. Sunt iarăși singură? Își zise ea și, fără să-și scoată pălăria, se așeze într-un fotoliu lângă cămin. Cu privirea țintită la un ceas de bronz care se afla pe masă, între ferestre căzu pe gânduri. Subreta franceză, adusă din străinătate, intră și o întrebă dacă nu vrea să se schimbe. Ana se uită la dânsa cu mirare și răspunse. Mai târziu. Feciorul o pofti la cafea. Mai târziu. rostiana. Ana. ca italiană, care tocmai îmbrăcase fetița, intră cu dânsa în odaie și o aduse la Ana. Fetița, plinuță și bine îngrijită, văzându-și mama, îi zâmbi, ca de obicei, cu gurița fără dinți, și întinse spre ea mânuțele goale ca legate coață la încheieturi, dând din ele așa cum văslesc pești din aripioare și bătând cu palmele peste cutele scrobite ale rochiței brodate. Nu se putea să nu-i surâzi și să n-o săruți. Nu se putea să nu-i dai un deget pe care ea să-l apuce, țipând și săltându-se cu tot trupul. Nu se putea să nu-i întinzi buzele pe care fetița să le apuce cu gura în chip de sărutare. Ana a făcut toate acestea, o lua în brațe, o săltă pe genunchii ei, îi sărută obrazul fraged și coatele goale Dar văzând fetița, Ana dădu seama și mai limpede că sentimentul pe care l-avea ea Nu putea fi numit iubire pe lângă ceea ce simțea pentru serioja Totul în fetița asta era drăgălaș, dar nu-i atingea inima În primul copil, deși l-avusese de la un bărbat pe care nu-l iubise Ana concentrase toate puterile dragostei sale rămase neîndestulate Fetița se născuse în condițiile cele mai grele nu se bucurase nici de suuta parte din îngrijirile pe care le deduse primului copil. Afară de aceasta, fetița nu reprezenta în ochii ei decât speranțe, pe când serioja era aproape un om și încă un om drag în care se luptau gânduri, sentimente. O înțelegea, o iubea, o judeca, își zicea Ana aducându-și aminte de cuvintele și de privirile lui. Și acum ea era despărțită de dânsul pentru totdeauna, nu numai fizicește, dar și din punct de vedere spiritual și aceasta nu se mai putea îndrepta Ana a trecut doi și fetița o lăsă să plece și deschise un medalion în care avea portretul lui Serioja când băiatul era de aceeași vârstă cu fetița se ridică și după ce își scoase pălăria luă de pe măsuță un album în care se aflau fotografiile fiului ei la diferite vârste vrut să confrunte fotografiile și început să le scoată din album le scoase pe toate Rămase una singură, ultima cea mai bună. Într-o cămașă albă, serioja ședea călare pe un scaun, cu ochii încruntați și cu gura zâmbitoare. Era expresia lui cea mai caracteristică și cea mai frumoasă. Cu mâinile ei albe, mici, sprintene, cu degete lungi și subțiri, deosebit de nervoase în ziua aceea, Ana a apucat de câteva ori colțul fotografiei, dar fotografia îi scăpa mereu și nu îi zbuti să o scoată. Nu era pe masă un cup papie, atunci ea scoase o fotografie de alături, fotografia lui Vronski, făcută la Roma, care îl înfățișa cu pălărie rotundă, cu părul lung și cu ea desprinse fotografia băiatului. Da, uite-l, zise Ana privind fotografia lui Vronski și și-a deodată aminte de acela care era pricina nenorocirii sale de acum. În toată dimineața aceea nu se gândise deloc la dânsul. Văzând deodată chipul lui bărbătesc, nobil, atât de cunoscut și de iubit, ea simțit cum o năpădește pe neașteptate un val de dragoste pentru dânsul. Unde o fi? Cum de mă lasă singură în suferința mea? Se gândia în adendată, cu un sentiment de mustrare, uitând că ea însă și-i ascunsese tot ce privea pe fiul său. Trimise la el rugându să vină numai decât. El aștepta cu strângere de inimă, căutând să-și închipuie cuvintele pe care îi le va spune, ca și vorbele lui de dragoste, ce o vor liniști. Primisul se întoarse cu răspunsul că Vronsky avea un musafir, dar că va veni neîntârziat. Alexei o întreba dacă îl poate primi cu prințul Iașvin, care s-o la Petersburg. Nu vine singur, deși nu m-a văzut de ieri de la prânz, se gândi ea. Nu vine singur ca să-i pot spune tot ce am pe suflet, ci cu Iașvin... Apoi, pe neașteptate, îi fulgeră în minte un gând groaznic. Dar dacă nu mă mai iubește, lăsând să se perinde în capul ei întâmplările ultimelor zile, Ana vedea parcă în toate adeverirea acestui gând îngrozitor. Așa de pildă, cu o zi înainte, Vronski nu luase prânzul acasă. Apoi el stăruise ca la Petersburg să locuiască separat și chiar acum nu venea singur la dânsa, ferindu-se parcă să o întâlnească între patru ori dar trebuie să-mi o spună, trebuie să limpezească acest lucru ca să știu ce am de făcut. Își zise ea, însă nu era în stare să-și închipuie ce ar face dacă s-ar convinge de indiferența lui. Gândul că Vronski nu mai iubește o duse în pragul deznădejdii și stămii sau o mare agitație. Sună sub și intră în cabinetul de toaletă. Se că cu o deosebită grijă, ca și cum Vronski, încetând de a o mai iubi, s-ar fi putut îndrăgosti din nou, văzând-o noroc și cu pieptănătura care stăteau mai bine. Au zis oneria înainte de a-și sprăvi toaleta. Când intră în salon, nu Vronski o întâmpină cu privirea, ci Iașvin. Vronski se uita la fotografiile lui Serioja, pe care ea le uitase pe masă și nu se grăbi să o privească. Ne cunoaștem," zise Ana, punându-și mâna mică în mâna enormă a lui Iașvin, care se zăpăcise, Lucru straniu pentru statura lui uriașă și fața lui puternică. ne cunoaștem de anul trecut de la curse?" dă îl rugă Ana luând cu o mișcare iute fotografiile lui Serioja, la care se uita Alexei și îl privi semnificativ cu ochi strălucitori. Au fost izbutite cursele de anul acesta? În schimb, am fost la cursele de la Corzo la Roma. De altfel, dumneavoastră nu vă place viața din străinătate?" Adăugă ea cu un zâmbet prietenos. Vă cunosc și vă știu toate gusturile, deși ne-am văzut foarte puțin. Îmi pare rău, fiindcă gusturile mele sunt de proaste, răspunse Iașvin, mușcându-și colțul stâng al mustății. După un răstimp de conversație, observând că Vronski se uită la ceas, Iașvin o întrebă pe Ana cât mai rămâne la Petersburg. Apoi, dezdoindu-și trupul uriaș, puse mâna pe șapcă. Mi se pare că foarte puțin, răspunse Ana încurcată, uitându-se la Vronski. Atunci nu o să ne mai vedem? Întrebă Iași, sculându se și adresându-se lui Vronski. Unde ei masa? Poftiți la prânz la mine, spuse Ana cu hotărâre, fiindu-i ciudă parcă de fâstâcea la ei și roșind ca totdeauna când își dădea situația în vilag față de o nouă cunoștință. Nu se mănâncă bine aici, dar veți fi cel puțin împreună. Dintre toți camarazii de regiment, Alexei la dumneata ține cel mai mult. Îmi pare foarte bine. Îi mulțumi vin cu un zâmbet din care Vronski înțelese că Ana îi plăcuse foarte mult. vin salută și ieși. Vronski rămase mai în urmă. Pleci și tu? întrebă ea. Am și întârziat, răspunse el. Du-te înainte, te ajung îndată, strigă Vronski spre vin. Ana a apucă de mână și îl privi fără să-și ia ochii de dânsul, căutând în gând ce-i putea spune ca să-l rețină. Stai, am să-ți spun ceva." Luându-i mâna, Ana și-o lipi de gât. Nu-i nimic că l-am poftit la masă?" Ai făcut foarte bine," spuse Vronski cu un zâmbet liniștit, descoperindu-și dinții deși și sărutându-i mâna. Alexei, nu te-ai schimbat față de mine?" îl întrebă Ana strângându-i mâna cu amândouă mâinile. Alexei, nu mai pot îndura? Când plecăm?" În curând, în curând. Nici nu-ți închipui cât de tare mă pasă și pe mine viața noastră de aici?" Răspunse Vronski și-și trase mâna. Hai, du-te, du-te!" Făcu Ana jignită și se îndepărtă repede de dânsul. Capitolul 32 Când se întoarse Evronski acasă, Ana încă nu venise. Îi se spusese că puțin după plecarea lui sosise o doamnă și amândouă ieșiseră împreună în oraș Vronski rămase pe gânduri, fiindcă Ana plecase fără să-i spună unde se duce, ceea ce nu se întâmplase până atunci Și fiindcă în dimineața aceea mai fusese undeva tot fără să-l vestească La asta se mai adăuga iritarea pe care o citise în dimineața aceea pe chipul ei Și amintirea tonului ostil cu care, de față cu Iașvin, aproape îi smulsese din mâin fotografiile copilului se să-i ceară neapărat o explicație și rămase să o aștepte în salon. Dar Ana nu se întoarse singură, ci însoțită de prințesa Oblonski, o mătușă de-a ei, fată bătrână. Era aceeași persoană care venise dimineața și se dusese cu Ana la târguieli. Fără să bage în seamă fața îngrijorată și întrebătoarea lui Vronski, Ana povesti bine dispusă ceea ce cumpărase în dimineața aceea. Alexei vedea că se petrece cu dânsa ceva deosebit. Ochii ei strălucitori, când se opreau din fuga asupra lui, exprimau o mare tensiune de spirit. Vorbele și mișcările ei aveau o vioiciune și o grație nervoasă, lucru care la începutul intimităților îl ispitea, dar acum îl umplea de îngrijorare și de spaimă. Prânzul fusese comandat pentru patru persoane. Toată lumea se pregătea să treacă în mica sufragerie când sosit Ușchevici cu un comisiun pentru Ana din partea prințesei Betsy. O ruga să o ierte că nu venise să știu.